نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم ومنها الاستدلال بالنصوص على ما لا تدلو عليه شرعن وحمل اللبز على المعنى التي لا يكون مقصودا للشارع حضرت شیخ القرآن رحمه الله اغا امور ذکر قولا دا رینا بدعات پیداکيږي واغده بدعاتو سبب ګرځي په پای کې او امر مخ ذکر کو بنا علال روايات الباتله چګلا کو کو روايات او په موزو اي باندې اعتماد شروع شي نبیابا بدعات پیداکیږي لکه داغي مای 19 سال تا سوطویل ډېر مثالونه دي یا کله اعتیماد په حکایات باندې او منامات خوګونو باندې په اشعارو باندې اعتیماد سوروسی نو بیا بل اړینا بدعات پیدا کیږي لکه دې مای اوسو مثالونه ویلو دویم په هغه امور کې دا غریب دا دا پیداکيږي نوغا قیاس ته قیاس باطل له په مقابله د نس کی یو طرف ته نس راغلې ده د قرآنی او د حدیثو نس ده او دا غریب په مقابله کې قیاس کې د دقه قیاس دا بنیاد ده د بدعاتو اکثر مبتدیعینو د نس په مقابله کې قیاس کړي دي اوداګه تیاس نه بیا بداعت پیدا کړی دي باغیبانی ده بداعت وبنا کړی ده دریم نمبر قلب الحقیقت ده قلب الحقیقت مطلب داو چې په قران و حدیث کې لکه په احادیث کې ترتیب راغله د اتباع سلف اوتا اتباع صحابه اوتا نو دوی قلب الحقيقه کو اققد صحابه ټکي تي لری کو د سلا ټکي تي لری کو او اغه ادي سنده ارمله باركي وي د ار پیر باركي وي غو روي پادیش کی راغلي چې د مشرانو مني د مشر مشردي پادیش کی راغلی چې د خو خلکو من د خو خ سره دي الان کې پادیش کی راغلی دي نو اغه د صحابه و راغلی راغلي دي خدي اغه د صحابه و مکمل لری کو او دا هر مشر او دا هر پیر دا هر مولا مبارک وی یره دادی پادیس کی راغلی چې د مشرانو نه دین واخلې دا, مشران دا زمونږ مشرانو دی کنه پس چې دې سوې نو بس دا بومن مونږ دا قلب الحقیقت دی نو بدعات به د بیدا دینه دوی پیدا کړه چې بس دا هر مشر منا جو هر مشر چې سکی وساغه کوا نو بدعات پیدا شو دا دریغ عمر مخ کې بیان شیو سلورم امر د نن نه نه عبارت کی الاستدلال بالنصوص علامات لا تدل عليه الشرع البدعات دا بنيات داده شکل استدلال ده نصوص نو وشي خو په هغه سبب دي چې هغه نص هغه دلالت نه کوي او تد نص نه استدلال کي نص په خبر بانی دلالت نه کوي او تد نص نه استدلال کي ته ونه دایات لکه ایا <عیاتی> ته یوې مسلتي بل ثابتې ایا <عیاتی> ته یوې مسلتي بل ثابتې لکه <عیاتی> زموږ تاسو وې مبتدعين وې دو دعابه د سنت بهیت الاجتماعيه ثابتې دا غیر فرض دلیل سوی سو او دو ربکم تزروا وخفيا قدعو ربکم ادعو و جمال و دوسر جمل جمل ثابت شوګا نه الکه دا دا آیات په دغه تا پري دعا باندې دلالت نه کوي دداشي آیاتونو نه زه کوي استعمال چاغه آیات په د سره په خبره دلالت نه کوي اوس په ادعو ربكم کې جمره کوم طرفه رااله او اوس چې زره چميده دينه دي ویلي چې ادو ربكم جو ټول په جواب انسو غوالي دعا غوالي دا وي چرته یو اس یو یالو تی پیا به شرطه واقعي سي شوي ويو ملګري تچاوي يواليم تا چګوره دعا بعد سنت په جمعواليدا ثابت تا ويچ د کمز نه سابت تا د کم نه هغه ورته ثابت تا ويګوره قران کې اودو زمانہ صغره زمينه دراغلي هدو سيغره زمينه سبحان قدو ربكم سو په جمع سغوالي وا وا دا ورته صحیح په جمع د زمينه سيغره شي اکار به په جمع کو کنه هغه ويو د جمی سی غراغلی دوه کا دقه دعا په پسو واړو بچمو واړو دغه سیغره چې راغلی دا یو زاگرتی فاتو هرڅکو فاتو لساو کوم ارسلکم فاتو هرڅکم فاتوم دغه سیغره دا چې می سیغره چې به خدا ټول مفتدیان ته ځانڅو وګوځه خو دا څوک دی دا نه چې سیغره چې می راغلی ځکه کار به وکړو فجمعو ته به خدا وکړم په جمع دا استقلال د نصوص نه په اغه طریقه چې شرعاً اغه نس پاغي باندې سره کوي زه نه وضو دا ور دا مطلب نه دی چې تاسو دعا پسې واړی په جم باندې واړو ګورځه د نس ته څنګه کافر استقلال کړی دی لکه وې وضو سیګره چا دا جمع ای جو بس مطلب داري چې په جمع دعا غواړي نو ډیر کارو نو ډیر سیګه د جمر راغلی دي نو البته فقسل ووجوهکم کنا اغسلوا وجوهكم بسم الله طول په یو سړی باندې راځو کی گوول باغاله پجمسې جوړه پک غسلو څنګه چاره به ببل راځرا مخې تکی گو نو اغاله به مخینځو به ببلم په ټول جمعهت والا به یو سړی لمه خینځي ولی پک غسلو څنګه جمع راغلی دا استبلال ته د نس نه کې خدا ته په هغه سبال کې چې شرعا دا نس پږي سره نه کوي نکې جزین گورذو پدې مسلمانانی پوه شي ګره دعا باد سنتې د سنه ثابت کړو دو دعو د جمعنا الان کې دا نسخ پدی جمع باندې زړه گئی بل حمل د الفاظو په هغه معنی باندې چې هغه مقصود د شارع نه وي فنس کې یو له پزراغاله او دا غل پهنه هغه معنی واخلي چ هغه مقصود د شریع نه د دینه به څه پېدا شي بدعت د فنص راغلی مثال یې و ما راغلی او دا لفظ نه دی هغه مانہ واغلی چې هغه مانہ مقصود د شریع نه نه داغی نه به څه پېدا کیږي بدعت ګرویداری فنص کې راغلی پایاټ کې راغلی په حدیث کې راغلی د دې هغه مانکی چاغه شارع مراد نه نه خپل بدات تصابی تئی لکه دې په اړه شیخ ابراهيم الله مثال ویلې دی لکه ګوره دی ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء بل احیاء په نس کې لفظ احیاء راغله اوس د دې چې کومه معنی علی د بل احیاء د ژوند دي په حياتی دنیوي سره په حياتی حسی سره په حياتی حقيقي سره د احیاء نه حياتي سو غستو تر د دینه چې دا د شعري سره مراد او مقصد ده د دینه دا بدعت دا د دا اکدي بدعت ده دا د مسئله د آیات چې ددا سو بدعت عملی دی او سبیدات تجادی د عقیدې انتقادی دي دا غی اعتقادی بدعت الله کپر قران کې راغلي دی بلا احیاء سید بلا احیاء په قران کې راغلي مومنو چې احیاءون خدا احیاءون اغه ما نوقا چې کوم مقصود د چا دا شریعه ده ته ګو ده ځان نه مانکه دی او وایته چې ژوند دی لکه څنګه چې مون دنیا کې صحیح ژوند دته حیات د دنیاوی وي کنه دته حیات حقيقي وي کنه وګوره دا احیاءون د الناس نه هغه مان واغستا چاغه مقصد د چاله څنګه او احیاءون فد الناس راغله کو د الناس ما نه بدلوما د الناس هغه مان واکا که کوم مقصد د چاله اوس ته وچ مقصد د شاری سره د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ داغه شاګر تپوسوکو و موږ په دې آياتنه کویږي قرآن کې الله وی ولاته کول لم یقتلوا فی سبیل الله اموات بل احیاءو په دې احیاءون ته چی مسروق وای درې ابن مسعود رضی الله تعالی عنه شاګرد وی سأل ابن مسعود موږره ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ته پوښت وکوه ان هذه د دې آیات لپاره کې چې چې بل احیاءو څلګه چور چور شاو او ترې قران وايي احیاء ابن مسعود رضی الله تعالی عنه تسوي وي رسول الله صلى الله عليه وسلم څنګه تاسو زماناته پوڅوکو دشان موږ په دې آیات باندې نه پوهېدو رسول الله صلى الله عليه وسلم نه تقو سکو چیر الله رسولا جدي آیات څه مقصد دي چ الله وي بل احیاء شي ته الله ته ویل د رسول الله راتو وي وزوره د نفس معنی هغه د چکه مشارې کړی دا احیاء معنی به هغه کې چې کوم پیغمبر کړی دا پیغمبر علی السلام راته و فرمایل د احیاء مطلبې راتوي چې هم فی حواسل طیور خضر تصرح من الجنه حيث شاءت دا احیاء مطلب دare چې د دې شهیدانو روحونه دا د شنو مرغوب ججرو کړی تسرح من الجنة، او آغا پا جنت کی سریگی، حیث و شاعات، پا کم دیکن چه خواخی، نو چه کلا ما خان شی، سم تاوی، الا قنادیلا، معلقت تحت العرش، بیدا عرش دلان دی پنجری لگی دلی، نو چه طول و رس، پا, پا, پا جنت و سریگی، و سریگی، و سریگی، نو ما زگر بی آغا، ما خان بی آغا پنجرو تراشی، احیا ان مطلبی اور تداوی، چدا الله چې ویل چې احیاءن شهید سره ژوندېره نو مطلب دا چې د تر روح په جنت کې سره ژوندې دا د نصره معنا هغه معنا د چې کوم مقصود دچا زدا آیات هغه مانکم چې کوم پیغمبر کړی دا او ست د آیات هغه مانکه چې اغتا کړی دا طلع احیاءنا حياتي دنیاوی حسی حقيقي کامله تامللی او موږ وای د حيات نه مراد حيات سه دی روحانی مراد دی حيات برزخی مراد دی hayat و جنت کی مراد مانا اغدا چرا مقصود عزوزی. عزوزی. عزوزی مانا مقصود دی و است علامه هغه چې دا مقصود ده چا نه او سچې کوم معنی کو ما مقصود ده چا صحیح حدیث ته مسلم روایت پوری توضیح وګوره مبتدعين د ناسنه هغه معنی چې هغه مقصود ده چا بل مثال ووري و حدیث کې لفظ د سلام راغلی دي چې مړو ته تاسو سره کوي سلام چې کله په ديروانی تیریږي ګرانه نو هغه حدیث کې چې سلام علیکم تیاره قوم المؤمنین یغفر الله لنا ولکم کنا انتم سلفنا انتم سلفنا ونهنو بالاثر سشته په ټیګه نه نو السلام علیکم تیاره قوم مؤمنین یا السلام علیکم یا اهلن قبور د مختلف الفاظ خو لفظ د سلام په کرغه لری نو د دې د لفظ د سلام ولیدو کنه د دینه سو هغهستا وای سلام د سلام نه مراد دغه سلام مراد دی چی هغه سره او لکه مون یو بلته وای السلام علیکم نو ته اوری کنه اوری چی اوری کرا وای ګوره مړو ته سره هغه لری سلام السلام علیکم یا اهل القبور وای د سلام نه مراد دکه سلام مراد دی او د دینه دوی دلیل ونی په دی باندې چې ګری ملي سګي او ګورور وردا سلام سید راغله دي کوتم اناغه مانن مکوا چې کوم مقصود ده چا نه دل دل سلام کو باندې د دعا باندې سلام کو باندې چا باندې سلام دمان نه را چې السلام علیکم لکه ناموږي چې وبل توای چې اغه به سګي او سب بدت ولې پیدا شو ځکه چې دوی د الفاظ وکو په هغه معنی باندې چې مقصود د چار شاران د دې پیدا شي غلطه عقيدي پیدا شي پری خبر کوسې د کتاب ته وسوري ومن الاستدلال بالنسوس علاما لا تدل علی شران وحمل الالفاظ دین داغه امور نه چې دا دینه بدعت پیدا کیږي نو الاستدلال بالنسوس اگر په نسوس علاما په هغه لا تدل علی چ شریعان هغه نس پاغي باندې څه نه کوي دلالت نه کوي خود نس پاغي دا نس د پاغي طریقه استدلال کوي لکه ما درته د ادعون استدلالوي چې مبتدئين په دعوه باندې سنت باندې په جمه باندې د ادعون څه کوي استدلال کدا خو شرعاً به دا نس سره کوي دلالت نه کوي یره کده چې د جمو سیږي شي کنن به ماته ستاسو مثالونه ووي کنه هآه وحمل الالفاظ او بل حمل کول د الفاظ او علمان لطیفه اغه معنی باندې لا يكون مقصودا للشعر چاغه مقصود د شاعر نهي الالفاظ په اغه معنی باندې حمل کی د نسخ په اغه معنی حمل کی چاغه معنی مقصود د شاعر نهي كه حيات الانبياء عليهم السلام والشهداء لك حيات د انبیاء عليهم او د شهداو شو والحياه البرزخيه او حيات البرزخي شو على الحياه الدنيويه ګوره په احادیث کې د حیات الانبیاء خبر راغلی چې الانبیاء احیا و او څنګه؟ ردهیتسو هغهستو حیات قرآن کې حیات تشواده راغلی ده ردهیتسو هغهستو الان کې دا مقصود د شریعه و السلام او لپز ده سلام الواردو للموتا چا غا راغلے ده مڑو ده دا نو دائی حمل کو بی سماعیهم چی دوی سا کی او ری و جواز دعائیهم او ده دوینا بے دعا کول دعا ورس دعا تی غفتل جائیز دی و الحوائج منهم او طلب کول د حاجتونو ده دوینا ولی لکا مڑو تا سر آگلے ده سلام را گلے نو چې دا چی مڑی او ری نو چی او ری نو مغبتی دعا گانی مغارو مغبتی وز د حمل دا الفاز ویوکو پا اغا مانبانی چاگا مقصود دا چا شاره ویدی نبی پیدا چی غلط یاقیدی پیدا چی دا فرق زواللہ پیدا چی دی کنا داغی بنیاد داو دا خبر روها دا فرق زواللہ څومره سمرا پیدا کنگی داغی دا بنیاد تک اره چی اوی په اغا سبان حملی یاغ مقصود دچا شا نه شارع نه لکه زم تاسو یې مثال بل د کپکی ما کوم حضرات چې د تقلید دغه استدلال لسنه کوي د یاطن استدلال له قيل لو متبع ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الف ما وجدنا يما الفين عليه اوه و تقلید کوم وشركانو کو چم شرکانو تم الله قالوا بل لا نتبع ما الفين ودہ تمشرانو منل دا کار د چادی الله دی من احترام کو رد پہچان نہ کو خلق اسی نس د نس ولت غلط مطلب نص دبل او با قاعده د نص او مقابله کی تقلید کو نمشرانو او مونږ سو وي مونږ په تېسرا وي نو البته مونږ ځان سره کو تقلیدو <تصفيق> دا ورځ نص په غلط مانبه باندې حمله دي ویو چې نا امام بن تیمری مولای او قولی هغه وی و شوک چې خبر دا خبره کوي چې دا تقلید د ائم او تقلید د مشرکانو د خپلو آباو دا یو شېدي سونکی دا خبره کوي چې تقلید د ایم او چې کیږي یا تقلید د د مشرکانو او يهودو چې د خپلو آباو اجدادو کو سونکی وای چې دا دواله سدي یو شېدي فهو دوالن وای دا سړی سړی ګبره افاتور اجازه وای ک نه لکه <سؤال> وینا دا خدای تقلید دی لکه څنګه چې مشترکان او يهود د پلو چا تقلید ته دا پدی کې د سمکه او <سؤال> د اسمان سره مطلب ولي غلط دی د دین ابي غلط عقيلي پیدا شي يا د نور فرق از الله نور فرق از الله <سؤال> والا دا وي بنیاد د دین جوړ شوې دي چې د نفس هغه مطلب ولي دي چې کم مقصود نه جانو قربان کوج ومنا تقلید الملوک والحکام بل امر داغه امور نشاغینه بدعت پیدا کیږي نو هغه تقلید د ملوکو او د حکام له د بچاهانو خبره منل د بچاهانو چاپلوسی کول د دینه به څه پیدا شي بدعت لکه تاسو د عيد میلاد النبی بارې کې تاسو اوریدل یو کتلی بمی چې عيد میلاد النبی دا پشپګمه صدئ کی یو مولا چې د دنیا پرس مولا د یو بادشاہ د یو ظالم بادشاہ د خوشالهولو د پاره عيد میلاد النبی په جوړ کو د 17 بغمی صدئ پوری نو یو مولاو عمر ابن محمد دینمو او بادشاہ چې نو داغنوم ملک اربل مظفر الدینو په شپګه مې صدئ نو دی مولا دغه بادشاہ د خوشالولو د پاره او بادشاہ څخه سره نو ظالم شرابي ډیر بدکار سرهو داغه د خوشالهولو د پاره صوفید اكو اذبلا د نبی جوړ کو دا بدارت اولی جوړ کو دا بادشاہ در سره پارشه چې بادشاہ خوشاله شي لو بنا تقلید الملوک والحکام فينصرون الحکام ودي <تصفيق> امداد کي د حاكمانو او د ملوکو ويرزو ويرزونهم بالبدع او خوشاله يا ويلر پسوالي بدعات د بدعات د ويچنه پیداکيږي نو او تقليدونهم او د بادشاہانو خبر مني فيما يخترعون بعضس کی چابوي جوړي فيزعبون ندويزي ويجتمعون جماكیږي فيها فدي بدعات کي بلا تدبر ولا بصيره بغیر د سوچ او بغیر د فکر نا ثم يستحسون ما يفعلون به د بادشاہانو هغه کار ته خموي بادشاہ نروه کار کو دی وی چی دا ګټ بالکل خاکی او ته خاکی ثم یجتمعون على دعاءت السنه والسواد الاعظم بیا دی راجمکیگی په دعاءت او د سنت په داعیان او د سنتوانی والسواد الاعظم او راجمکیگی په سوادی اعظم باندې بمخالفت الجماعه او مخالفت د جامعه یعنی دضبط الجماعت صحابه او د امت خلاب کوي داغي خلاف سکیگی راجمکی بہرحال د دې مطلب دا شو د دې عددی امر چې د بادشاہانو د خوشالهول د پارس کی بدعات یوما شاء یوما شد بدعات چې بدعت ولې پیدا کیږي د بادشاہ خوشاله ول د خانانو نووابانو خوشاله ول دا غي نه سپیداشي بدعت وکم تاسو وی دا اېد بلا د نبی ولې جوړ کړي دا بدعت ولې جوړ شوی د بادشاہ له سره و چې بادشاہ خوشاله شي کومه پوښتنه Womin has